Oefstuk 248, die vraag van die kyntjie oor die visvangs van die ochend. Die kyntjie wat lis het vir vis, antwoord op Jozefse teregwijsing. Ek is ooral thuis waar een mens my lief het. visvangs in opdrag van die kyntjie. To Jonathan en Jozef na ongeveer drie ure met hulle goud en silver teruggekeer het, was almal in die huis al reeds op die been, en net nog na die stad gekyk wat er steeds hewe gerook het. Net die kynkie het saam met Jacob vir Jozef en Jonathan, wat die oewer genader het, tegemoet geloop. En toe hulle die oewer betree, het hy hulle albei gegroet en gekus, en aan Jonathan gevra of hy alreeds baie visse gevang het. Maar Jonathan, wat die kynkie eveneens met groot liefde omhels het, sê, oe jy my lewe, my liefde, Met die visse het het vandag iets wat anders gegaan, maar ek het, beslist dier jou almachtige hulp, een gestrande Romeinse skip gered, wat een gesand vir sy aan boord gehad het. Toe het daar baie goud en silver visse in my net geval, en daarom laat ek vir vandag die eindelike vis vangsma achterwee. En die kankie sê, dit is wel in orde en baie goed, maar omdat ek vandag al reeds uitgesien het na een vaars vis, zou dit vir my beter gewees het, as jy in plaas van jou goud en silber visse, rechte visse saamgebring het. Jonathan sê, oe jy my lewe, kyk langs die oeverhang, immers een groot aantal vismankies, vol met die beste visse, waaruit ons baie vaars vis kan neem. Die kynkie lach toe en sê, ja, as dit so is, dan kan jy jou goud en silver visvangs van vandag sekerlik maar hou, maar ek is al reeds baie honger, saad het lang diervoor daar in vis voorbereid word? Jonathan sê, o nee, o nee, my lewe, binnen half uur sit ons al aan tafel. Joseph het echter aan die kynkie gesê, maar jy is wel een rechte bedelaar? kyk, ons is hier toch nie by die huis nie, daarom moet ons ook nie maak asof ons thuis is nie, wees net geduldig, daar sal wel iets kom, maar om so te beur, pas toch nie in die huis van een ander nie? Maar die kyntjie sê, wacht, wat is dit nou, ek is ooral thuis waar een mens my lief het, waar ek dus thuis is, daar kan en mag ek toch ook sê wat ek graag wil maar sodat dat Jonathan sy vismainkies nie sonder vergoeding sal leegmaak nie, moet hy hy net in die see uitwerp, dan sal hy vir ons allemaal dadelijk voldoende vis vang. Jonathan, doen dit? Jonathan het dadelijk een groot net in die see gewerp en in buitengewone hoeveelheid van die voortreflikste visse gevang. Daarop het die kynkie aan Jozef gesê, kyk, as dit in my vermoe is, dan sal ek Jonathan toch wel vir een goeie vis mag vraag. Joseph het nou stilgeword, maar Jonathan het van louter dankbaarheid geen raad geweet nie.